Карантин. Бульбашка. Ось уже впродовж тижня світ Іва Скенлона вимірювався площею 5 на 8 метрів. І за весь той час він не бачив жодної живої душі. Але примар не бракувало. На екрані його робочої станції раз у раз з'являлися безжурні обличчя, і всі вони були сповнені турботи про його комфорт, його дієту, про те, чи не завдала йому незручностей остання шлунково-кишкова проба. А ще були полтергейсти. Інколи вони вселялися в медичного телеоператора, який звисав зі стелі, змушували його танцювати, колоти та красти шматочки із тіла Скенлона. Вони розмовляли багатьма голосами, але рідко говорили щось суттєве. Найпевніше, немає причини покоїтися доктора Скенлона, якось мовив до нього телеоп, той балакучий екзоскелет. Усього лише попередній звіт від Рент Вашингтон про якийсь новий патоген, виявлений у Ріфі. Ймовірно, доброякісний. Або ж приємним жіночим голосом. Стан вашого здоров'я, вочевидь, він добрий. Я впевнена, що нема про що хвилюватися. А втім, ви ж знаєте, якими обережними нам доводиться тепер бути, коли навіть акне може мутувати в якусь пошість, якщо його занедбати. А тепер іще два кубічні сантиметри. За кілька днів Скенлін облишив спроби когось про щось розпитати. Він розумів, щоб це не було, воно мало бути чимось серйозним. У світі повно паскудних мікробів. Нові зароджуються волою випадку, старі вириваються на свободу з темних закутків світу. Звичайні мутують у новітні форми. Скенлона вже й раніше кілька разів утримували на карантині, як і більшість людей. Зазвичай карантинні заходи включали в себе техніки в окондомах, що огортали ціле тіло. Медсестер вишколених підтримувати дух пацієнтів своєчасними жартами. Він ще ніколи не чув про ситуації, коли б абсолютно все виконувалося за допомогою керованих на відстані пристроїв? Можливо, це питання безпеки. Можливо, в управлінні електромережі не хочуть, щоб ці новини просочилися назовні, тож вони звели до мінімуму кількість залученого персоналу. Або ж можливо, можливо, потенційна небезпека була такою великою, що вони не хотіли ризикувати живими техніками. Щодня Скеллен виявляв у себе якийсь новий симптом – задишка, головні болі, нудота. Однак він був достатньо проникливим, щоб запитати себе, чи був, бодай, один із них справжнім, дедалі частіше йому спадало на думку, що він може не вибратися звідси живим. Інколи на його екран навідувалася примара, яка дещо нагадувала Патрицію Ровен і ставила запитання про вампірів. Насправді, то була навіть не примара, радше симуляція, що маскувалася під істоту сплоті та крові. Її механічність виявлялась у майже невловних повтореннях, наслідувальних розмовних петлях, і фіксації на ключових словах понад загальну концепцію. Хто керував там унизу, Ось що вона хотіла знати. Чи Кларк головніша за Любіна? Чи Брандер головніший за Кларк? Так, ніби хтось зумів би осягнути сутність отих покручених фантастичних створінь, просто поставивши кілька невміло сформульованих запитань. Скільки років знадобилося Скенлона для того, щоб досягти свого рівня обізнаності? Казали, що Арован не любила телефонних розмов у реальному часі. Звісно, Корпи завжди були параноїками в усьому, що стосувалося безпеки та подібних речей. Та це однаково сердило Скенлона. Врешті-решт, саме з її вини він тут опинився. Хай би що він підчепив у рифтів. Він підчепив це саме тому, що вона наказала йому спуститися туди, а зараз посилає до нього самих лише маріонеток. Невже вона справді вважає його настільки незначущим? Звісно, він ніколи не нарікав. Його агресія була занадто пристрасно-пасивною. Натомість Скенлон бавився з тією моделлю, яку вона послала до нього. Її, запрограмовану на пошуки певних слів і фраз у відповідях на будь-яке поставлене запитання, було легко надурити. Насправді вона була до стоту, як надресована собака, що, почувши правильний набір команд, хапав здобич і тягнув її господареві. І вже лише коли той вірний пес повертався додому, завзято стиснувши щелепи навколо якоїсь геть непотрібної дрібниці. Господар усвідомлював, що деякі ключові фрази можуть бути справді неоднозначними. Скенланд збився з ліку, скільки разів він уже відсилав тунишпорку назад, погамувавши її апетити якимось непотребом. Вона знову і знову поверталася до нього, проте ніколи не вчилася на своїх помилках. Він поплескав долоною по телеоператору. «Знаєш, а ти, мабуть, розумніший за того її допельгангера?» Не те, щоб ти багато розмовляв, але ти принаймні вриваєш свій фунт плоті з першої спроби. Безсумнівно, на цю пору Ровен уже мусила знати, що він робив. Можливо, для неї це була якась гра. Можливо, врешті-решт, вона таки визнає свою поразку та особисто прийде, щоб його вислухати. Ця надія змушувала його продовжувати гру. Без неї він би вже давно здався та почав співпрацювати з шістісінької нудьги. В перший день свого карантину він попросив одну з примар щоб йому дали апарат сновидінь, але дістав відмову. Примара сказала йому, що для проведення одного з наступних тестів обов'язковим є нормальний циркадний метаболізм. Вони не хочуть, щоб його тканини обдурювали прилади. Кілька днів потом Скенлон взагалі не міг заснути. А тоді на 28 годин провалився у позбавлену сновидінь безодню. Коли він нарешті прокинувся, усе його тіло щеміло від хвилі мікрохірургічних проникнень, яких він не пам'ятав. Оце такий ти нетерплячий малий вилупок, так? Пробормотів він до телеоператора. Не міг дочекатися, поки я прокинуся. Сподіваюся, ти добре збавив час. Скеннон стишував голос на той випадок, якщо десь у цій кімнаті були якісь прилади активного прослуховування. Схоже, жодна з примар, які навідувалися до його робочої станції, анічагісінько не тямала у психології. Усі вони були звичайнісінькими фізіологами, навченими керувати усіма цими медичними механізмами. Якби вони заскочили його за розмовою з машиною, то ще й з доброго дива могли б подумати, що він божеволіє. Тепер він щодня спав усі 9 годин. Непередбачувані напади полтергейстів коштували йому ще з годину, яку він додавав до перерваного сну. На його терміналі регулярно, ще 4-5 годин на день, з'являлися звіти персоналу і профілі промислових розподільних мереж, жоден з яких, схоже, не походив зі станції БІП. Решту часу він дивився телевізор. У зовнішньому світі коїлися дивні речі. Загадковий підводний вибух на серединоатлантичному хребті достатньо сильний, щоб бути ядерним, але офіційного підтвердження цього так і не надійшло. Ізраїль і Танако Крюгер нещодавно поновили свої програми ядерних випробувань, але жодна з цих сторін не визнала своєї причетності до того конкретного вибуху, звичні для таких випадків протести, як з боку корпів, так і з боку офіційних представників країн. Ситуація ставала навіть дражливішою, ніж зазвичай. Днями стало відомо, що кількома тижнями раніше Памтих відреагував на відносно нешкідливу форму піратства з боку корейського мулорийника, тим, що підірвав його просто у воді. Регіональні новини були такі самі тривожні. За приблизними підрахунками, 300 осіб загинули внаслідок вибуху запалювальної бомби, який знищив більшу частину корабелень Урчин у передмісті Портленда як на другу годину ночі то була така неабияка кількість загиблих, але оскільки власність корабель «Урчень» межувало зі смугою, то жертвами вогненного шторму стали здебільшого біженці. Мотиви цього акту залишалися невідомими, проте він був дещо подібний до значно меншого вибуху, що стався кількома тижнями раніше та кількома кілометрами далі на північ у передмісті Котвітлама. Той випадок приписали війні між бандами. І якщо вже мова зайшла про смугу, Дедалі сильніший неспокій збурював назавжди затиснутих на узбережжі біженців. Нині берегова лінія – єдина доступна нерухомість. А крім того, важко уявити, скільки коштувало облаштування каналізаційних систем для 7 мільйонів осіб, якби їх пустили у глибину континенту. Черговий карантин. Цього разу через якусь нематоду, що вибралася з верхівів Івінду. І жодних новин, які б стосувалися північноамериканського узбережжя Тихого океану жодних новин з рифту Хуан де Фука. Після двох тижнів свого ув'язнення Скенлін усвідомив. Усі ті симптоми, які він собі уявляв, пощезли. Насправді, як це не дивно, але він уже багато років не почувався краще, ніж у це зараз. Але вони ще й досі тримали його під замком. Потрібно було зробити ще більше тестів. Плином часу його первісні різкі страхи поволі потьмяніли, перетворившись на хронічний тупий щем у животі. І то такий невиразний, що Скенлон уже ледве його відчував. Одного дня він прокинувся з відчуттям майже неймовірного полегшення. Невже він справді колись думав, що управління електромережі назавжди ув'язне його в цих стінах? Невже він і справді був таким параноїком? Вони добре про нього дбали. І це природно, він був для них важливим. Спершу він геть про це забув. Але вампіри й досі становили собою проблему, інакше Ровен не закидала б, Раз у раз свою маріонетку до його робочої станції не наче наживку. До того ж, управління електромережі вибрало Іва Скенлана для дослідження тієї проблеми, оскільки вони знали, що саме він якнайкраще підходив для цієї роботи. І тепер вони просто захищають своє капіталовкладення, піклуючись про його здоров'я. Він гучно розсміявся від самої згадки про того колишнього панічного себе. Тут насправді не було про що хвилюватися. А крім того, він стежив за новинами. Тут було безпечніше.